Можна сміятися з кінематографічних чи книжкових вампірів, але думки кровопивці справді страшні. Вони породжують сни, у яких ми цілком безборонні перед реальною фізичною небезпекою. Та й іноді нападають вдень. Можна не читати книжок, не дивитися телевізор, не зустрічатися з людьми про те, як захистити себе від незмірно сильнішого ворога – словоблудства. Ніхто не гарантує нас від цього виду розпусти, від цього океану, де ми плаваємо доти, доки не знесилюємося і не падаємо на дно. Мутація слова зробила наші тіла виснаженими, слабкими. Розум виродженим і безплідним, але душа не так легко піддається, бо вона глуха. У неї інша мова. Для мене вона і є, можливо, тим багаттячком вічяю, яке я вперто намагаюся знищити. Два-три слова вступають уже в стосунки, схожі на сімейні чи ділові, а тисячі слів. А мільйони – це сіть, з якої майже неможливо виплутатись. Спалені душі. Весною – очищення. Перед великодніми святами кожен намагається прибрати своє житло, Викинути непотрібні речі, спалити сміття, позмітати павутиння в коморі Видобути на світ заплісне вріварення, до яких сповзаються змізернілі впродовж зими мурашки Знайти щось забуте надати тому, що лишається якусь симетрію, вивільнити трохи порожнечі, куди могли б увійти свята. Може, у цьому найбільший сенс великодніх порядків. Ця порожнеча пізніше стане чистою, виметеною, гладенькою і урочистою. Усе треба робити не кваплячись. Одного дня комора, іншого сервант, третього книжки, четвертого одежа. Непомітно вийдеш за поріг, опинишся в саду чи городі, де земля просить тебе звільнити її від сміття. І цілий день над селом стелиться дим офірування весні і воскресінню. Усе це робиться спільно, разом з птахами, лісовими звірятами, що прокинулись від сну. І повторюватиметься рік у рік, доки існуватиме земля і ті, хто живе на ній. Я перебирала дитячі книжечки, які вже не цікавлять мою доню, і відносила їх на стриг. Колись мої внуки матимуть, що читати. Іграшок я не чіпала, бо з них вона ще не скоро виросте. Мала плуталася під ногами, доки їй не набридло, а потім сховалася у своїй кімнаті, бо на дворі падав сніг і там різала на шматки листівку, щоб зробити собі складанку. А потім виявилося ще багато зайвих книжок та журналів, і я теж винесла їх на стрих, наповнивши доверху картонну коробку. Подрані папери, покреслені невправною художницею, я зіпхала в піч, щоб потім спалити. Так було відвоювано ще шмат простору для свята. Пізніше я вирішила дати лад ще й власним паперам, що перебували в стані повного хаосу. Дух очищення так захопив мене, аж я дісталася до листів. Власне, нині я вже не надто шанобливо ставлюся до кореспонденції, бо стала менш залежною від когось. Пішовши на примирення зі світом, який, здається, дав мне спокий.